Чорти пекла Та й саму Анельку намагалися сусіди Та й влада сільська І хлопці з руху не зачіпати І не згадувати Куховарську її службу В венкеведиському гарнізоні А потім злодійкувати бухгалтерування В колгоспі Бог із неї Бог чи свят-свят І знову хрестилися На всяк випадок Треба сказати, що таким ставленням До себе Анелька була задоволена і зрештою не обходили політика, людські настрої і пересуди Стара жінка опинилася ніби в подвійному колі, викресленому посвяченою крейдою Перше зовнішнє коло нарисували люди, а друге всередині намалювала вона сама Їй було зручно почуватися виокремленою, перекресленою і забутою Село, люди, цілий край для неї не існували вона пильнувала лише за Богданом Стрижаком та його молоденькою дружиною. Часом баба Анелька у вечірню пору оберталася в чорну кішку, яка, причаївшись у саду, бачила й чула, як Богдан із Оксаною щебетали, обнімалися і цілувалися під тією грушею, яка дивом уціліла у перші колгоспні роки. Коли покинуті сади тих, що повезли в Сибіри, рубали в пень і спалювали в пащеках, Лукомобіля, що молотив на таку збіжжя Під грушею Богдан Стрижак вкопав гибльований столик Позбивав на пальках лавки Це було їхнє улюблене вечорове місце Анелька не мала зеленого поняття про те Що є на землі слова, у яких засіяно так багато ніжності Палкої любові, так багато тихого взаємного милування Вона тепер на старість могла належно оцінити їх Надивуватися їм і могла порівнювати їх із словами, бесідами, давніми ще з молодих літ, чи то гарнізонних зальотників, чи то сільських бабіїв Всі вони наушко нашіптували одне й те ж, і всі рвали пазуху і задирали сорочку. У їхньому нашіптуванні відчувалася тільки кваплива похід і цокотів зубами бруд. Щоправда, тоді Анелька не надавала цьому значення. Так мало в її житті діятися, вона до такого звикла. І отже діялося, тривало, пішло моє життя кривою стежкою. Стежка починалася з літнього досвідку, коли старий Штефан Стрижак зав'язав мені сорочку на голові і голою водив по селу. А чи я, як інші мої ровесниці, не могла наслухатися, насолодитися пестливими словами, чи не могла ними натішитися? Чи не могла я купатися в ніжності, як оте юне створіння, що зветься Оксанкою? Анелька, неначе для пам'яті на згадку, а чи для іншої потреби, ніжні ласкаві Богданові та Оксанчині слова ловила в подолок і нанизувала на нитку, мов перли коштовні, а вдома вішала селянку на клинок і по одній перлині брала в кулаки, стискала люто і розлущувала на дрібні скалки. Так їй здавалося, так їй праглося, та це була марна робота. Насправді ж слова залишалися живими, вічними. Вони випурхували з її судомного кулака і назад поверталися до столика на обійсті Богдана Стрижака. Деколи пізніми вечорами Анелька кидала на себе ворожбитне, наперед, припасане вороняче перо, і обернувшись птахою злодійкувато, прошмигувала на Богданове подвір'я. Тут вона всідалася зручно поміж гіллям старої груші і верхотури зазирала у верхні, незаслонені вікна мансарди, де подружжя мала свою спальню і патлатому севаню Богданові, і молоденькій його дружині здавалося, що вони в чотирьох стінах при слабому зеленому сіянні нічника та ще бережені різгленим хрестом на стіні над ліжком, цілком відгороджені від ночі, що вони вільні, розковані, що вони перебувають у безпеці і недосяжні для чужих очей. В деякі вечори Анелька заставала їх сплетених у пристрасному коханні. Вони розгойдували з собою не тільки постіль, не тільки цілий будинок, груша перед вікнами також шаленого йдалися, скрипіла і анелька на своєму конарі, то підстрибувала, начебто її пазурі підсмажували на вогні, то скрикувала й стріпувала крилами. Заздрість, злість, жаль, кликотали у ній. Баба ловила себе на жаданні цієї ж таки хвилини вдарити дзьобом у скло, «Та що там значило розбити якесь скло? Вона готова була потрясти будинком, розвалити його, обернути в румовище».